Я помилилася у ваших почуттях. Ці слова справили значно більше враження на Івана Журбу, ніж на генерала Матінеллі. Він аж здригнувся, почувши що оте «любила вас». Але потім збагнув усе. Галина хоче вибороти право заходити і виходити з готелю «Люкс», не наражаючись на небезпеку обшуку. І саме в цьому Сенс усієї так добре розіграної сцени. Але розуміння цього не принесло радості. А генерал тепер ясно відчув можливість відновлення переговорів. Тільки треба самому ступити крок їй на зустріч. Це мусить бути великий і справді вирішальний крок. Але ж попросити у жінки прощення за брутальність, яку вчинив не ти сама хтось інший, Зовсім не таке вже велике приниження. Може, навіть навпаки, таке визнання зробить його благороднішим, віднесе в очах Галини. Пробач, будь ласка, не дуже добре володіючи голосом і намагаючись віднайти своє баритональне тремоло, я справді винний перед тобою. Винний у тому, що не подумав про свинство цих німецьких ковбасників. Май на увазі, вперше в житті генерал Матінелі визнає свою неправоту. Це я вже оцінила, крижаним голосом відповіла Галина. Я був неправий, миролюбно сказав генерал, і це визнав. Хіба цього не досить? Досить, сухо згодилася Галина, але незважаючи на її холодність. Генерал вирішив вдати, ніби все прийшло до щасливого кінця. Тому, воліючи залишитися з Галиною на самоті, незадоволено глянув на Раїсу та Івана. Вони дуже добре зрозуміли його красномовний погляд, та не ворухнулися з місця. Метінеллі скривився. Очевидно, зміцнювати перемир'я доведеться на людях. «Сядь сюди, на диван, поруч зі мною». Сказав він і перший сів. «Я знав, добре знав, що ти мене любиш Палкою щиро, точнісінько так, як я тебе А дрібниці і непорозуміння забудуться Помовчимо одну хвилину І подумаємо про щось дуже гарне, далеке від війни Подумаємо про Неаполі пісні І про барона Шпрингера Все ще не здаючись, додала Галина і генерал упав духом. Мир, якого здавалося йому вони досягли, все ще ненадійний, хвісткий. Невже ти не знайдеш у своїй душі бажання простити мене? Адже я визнав свою провину і попросив пробачення. Клянусь, таке трапилося в моєму житті вперше. Галина хотіла щось відповісти. Але саме в цю мить за вікном пролунав басовитий гудок якоїсь іншої, не генеральської машини. І Матінеллі стрім голов кинувся до вікна. На вулиці, біля тротуару, стояв добре знайомий, камуфльований, схожий на злинкувату жабу, мерседес. За вітровим склом якого виднівся срібний орел на високому чорному офіцерському кашкеті. «Генерал відскочив од вікна, як ужалений. До тебе вже їздять німецькі офіцери?» «Не знаю», – розгублено відповіла Галина. «Я нікого не чекала». «Машина СС», – сказав генерал. «Це підозріло». «Ще тільки СС тут у нас не вистачало», – пробурмотіла Раїса. «Ну, закрутила ти Галочко, карусель?» «Май на увазі», – сказав генерал. Якщо у тебе є коханець, якщо ти мене дуриш, але не закінчив. У двері постукали чимось металевим. Може ключем, може важким персним. Розділ восьмий. Якусь мить в їдальні панувала мовчанка. Потім у коридорі почулася важка впевнена хода. Штандартенфюрер Шпрингер. З'явився на порозі і по-дружньому привітався. Здрастуйте. Обличчя його велике і округле, сяєло посмішкою. І щиро вона, чи вдавана, не міг би визначити ніхто. Здрастуйте, Галина Миколаївна. Звернувся вже до Галини низьким добре поставленим баритоном. Дуже радий з вами знову зустрітися. Ви... — знитянувся матінеллі, Ви знайомі? — Що це з вами, пане генерал? — Ви часом не хворі? — здивовано і водночас мов би глузливо, запитав Шпрингер. — Я цілком здоровий, пане штандартен фюрер, роздратовано відповів матінеллі. Ви давно знайомі з тією дамою? — Коли це справді так? — з ледве помітним відтінком зневаги в голосі вівдалі Шпрингер. Томусили б запам'ятати, що саме я привіз до вас лікаря-окуліста в ніч вашого, я б сказав, героїчного поранення. Тоді мені було байдуже, хто з ким з'явився, пробурчав Матінеллі. Штандартенсьюрер – це дуже велике начальство, простягуючи руку Шпрингерові.